Укладають шпали. Донощик. Був у донощика сусід. Донощик сів, зліпив заяву, Підшив йому жахливу справу І вкрав у нього десять літ. І ще донощик брата мав, Все позирав на нього з коса, А потім сів, утнув до носа І в брата десять літ украв. Душав донощика як лід, Проте в дитинстві мав він друга, Продав і друга. Як Катюга, відняв і в нього десять літ. Тому донощики, мабуть, так довго на землі живуть. Лукавий сусід. «Позавішуй в хаті вікна», – Клим Омелькові сказав. «Уночі я вчора бачив, як ти жінку обнімав». «Не бреши», – скипів Омелько, – «знай всі, що ти тріпло. Уночі ловив я рибу, мене дома не було». Клим нахмурився сердито. Значить, знатимеш тепер, що у тебе є заступник, помічник або дублер. Книгозбірня В тебе в хаті, Марко, ціла купа книг. Чому ти досі шафи не придбав для них? Де ж її дістанеш, Марко запитав. Там же де і книги ти свої дістав. Марко глянув косо, в тебе розум є. Хто ж в бібліотеці шафи видає? Ентузіаст «Що це з вашим чоловіком? Він же ледацюга, а городом так копає, що не треба й плуга. Я його не заставляла, просто обдурила, що в городі самогонки сулію зарила». Рабиня Каже Клим, «Моя дружина рада чи не рада, проте переді мною на коліна падає. Вернувся серед ночі, випивши і ситий, під диван старий й дрихну як убитий». А вона, моя голубка, на коліна стане і шурує, доки носа віником дістане. Член товариства. Зустрілися двоє друзів обидва Миколи. Може, вип'ємо? Ні за що ніколи. У Тверезе товариство уступив недавно. Є з печаткою квиточок, плачу внески справно. Ти ж любив горілочку, казав, що то ліки. Тепер з нею покінчено, зав'язав навіки. А чого ж несе від тебе, як з пивної діжки? Зав'язав, мабуть, слабенько, пропускає трішки. Правило естетики На весіллі кум з кумою точать тралівалі. Чому куми, як на винах, то блищать медалі, а на плясті горільчаній сіренька наклейка? Кум говорить, Тут глибока схована ідейка. Як вина хтось вип'є чарку, то ефекту мало розглядатиме наклейку, чи зробили вдало, а якщо він горіляки добру чару двине, то художество найкраще на нього не вплине. Тривожний сигнал Сидить п'яний в ресторані, злющий, як барбос, Веделкою барабанить кличе сос. Сос, сос, позбігалися до нього літні й молоді, чоловік же швеси, гнали, що він у біді. Вам недобре, вам погано, принести води. А чи, може, полукати лікаря сюди? П'яний встав та як трохне кулаком обмиску. Що за глупі розговори? Я прошу сосиску. Чарочка. Ой прийшов до тещі зять. А там гості вже сидять, та не просто сидять, п'ють наливку і їдять. Те що пританцьовує. Здрастуй, милий Марочку, із буфета дістає грам на двадцять чарочку. Наливочки налива, випий, любий, Марочку, бо дай тому руки всохлих, то зробив цю чарочку, отаку малесеньку і таку мілесеньку. Маркотупа лівою весело підспівує – Нікудишня чарочка, лиш язик обмазало. Хто купив її тому, бодай повилазило. Тепле місце. На кухні чайник віника спитав. Чого так носа високо задрав? Чого ж не дерти, запишався чайник, і з мене чай учора пив начальник. Отак частенько чваниться, бува, той, хто з начальством чарку випива. Та не дарма з прицілом випиває. Завжди, як чайник, тепле місце має. А він, що? Мете, те, те сміття.